Володимир Старченко. Остання роль Мадлен Краус. Записано з дозволу автора та видавця. Читає Сергій Левчук. <му> Ольга палила навпроти вікна у вбиральні для персоналу. Довгі тонкі пальці, ледь стискаючи дешеву цигарку, підносили її до рожевих вуст. Випускаючи туманні струмочки диму, що губились на фоні складок білого халату, Ольга струшувала попіл в металеву посудину для шприців. І якщо взяти усі ці посудини, що я перемила тут за 16 років, і викласти їх одна біля одної, то вони займуть територію цілих міст разом з околицями. А якщо ще додати всі ті судна, які я повиносила з-під старих, то утворяться гори і долини з ландшафтними парками. Таке от моє королівство. Всміхнулася сама до себе Ольга. Розмірений хід її думок увірвали звуки авто, що наближалось. Це було звичайне таксі, схоже на тисячі інших. Ось іще одні. Промовила подумки Ольга і продовжила спостерігати за машиною. Водійські дверцята відчинились, і огрядний таксист, вибравшись назовні, обіг по колу автівку і натиснув на ручку задніх дверцят, випускаючи пасажирів з салону, мов фокусних з клітки голубів. Спочатку з'явилась перша жінка приблизно такого ж віку, що й Ольга. «Донька», – ствердно пронеслося в голові санітарки. Вийшовши з машини, жінка потягнулася була назад, до темного черва таксі, так, не щось забула. Але, вочевидь, нічого не знайшовши, випросталась і завмерла біля авто. Натомість з салону вирунула чорна палиця, розсікаючи повітря різкими рухами, мов ударами мечети обліани. Розчистивши собі дорогу, слідом за палицею з'явилась і її власниця, мружачись на осінні сонце, немов від спалахів фотокамер. «Ну і номер», – подумала Ольга і загасила цигарку. «Ольга!» Двері за спиною відкрились безшумно, тож оклик Альберта змусив її здригнутися. «Я тебе скрізь шукаю, ти що, знов палила?» Альберт подивився на неї з удаваною суворістю, а тоді розплився у своїй білосніжній посмішці. «Я, між іншим, за тобою дуже скучив!» «Я теж, Альберте. «Це чудово, тож ми сьогодні повечерюємо в мене?» «Виявляєш, Іра поїхала до батьків, щось там із родинним бізнесом». А оскільки діди з бабою давно не бачили внуків, то забрали ще й дітей. Ми вільні, мов птахи в небі. Нас нічого не скове, аж цілу добу. Альберт притиснувся до Ольги, ніжно її обнявши. Пробач, Альберте, мені дуже шкода, але я обіцяла Соні, що приїду на її виступ. В них сьогодні змагання. Вона танцюватиме з новим партнером і дуже хвилюється. Їй потрібна моя підтримка. Що ж. Видно було, як Кальберт зніяковів, але швидко опанував себе. «Ну, нічого страшного, якось іншим разом тоді». «Так, так, звичайно, любий». Поспішила запевнити його Ольга і солодко поцілувала у вуста. «Ну, а зараз тобі потрібно працювати. Власне, я того й прийшов, щоб сказати, там новенька поступає. Ти б не допомогла й розташуватись у палаті?» Залюбки. погодилася Погодилась Ольга. От і добре. Кинув Альберту, вже повертаючись з дверей, залишаючи по собі шлейф дорогих парфумів. Ольга повернулася до вікна, взяла свою імпровізовану попільничку і виконала її вміст до смітника. Поправила перед дзеркалом зачіску і вийшла слідом за Альбертом. Вона спустилась на перший поверх у хол, де Альберт вже обходжував нову пацієнку і її доньку з усією своєю улесливістю і шармом. Щиро радий вітати вас в стінах одного з найкращих у нашій країні приватних пансіонатів лікарень для людей похилого віку «зелені пагорби». Мене звуть Качур Альберт Михайлович, головний лікар. Для вас просто Альберт. Приборкайте свій норов, чоловіче. Навіть вульгарні продавщиці на базарі так не розхвалюють свій товар, як ви оце зараз, вашу богадільну. Видно, що слова старої явно суперечили звичному сценаріїві Альберта. Хе-хе, а у вашої мами дуже гарне почуття гумору. Звернувся він до доньки. Пане Качоре, продовжувала стара, ігноруючи те, що Альберт стояв до неї напівобертом. Складіть свого хвоста і покажіть мені мою камеру. Це зовсім вибило землю з-під ніг лікаря. І він навіть невпевнено подивився собі поза спину. Хіба ви не бачите, що моя донька сильно поспішає, аби спекатись мене якнайшвидше? Тож полиште свої балачки і допоможіть мені з речами!» Ольга, яка весь час поглядала з боку за церемонію ініціації для новоприбулих, подалась вперед, щоб взяти валізи старої. Аж раптом її руку перехопив холодний дотик залізної палиці. Ольга завмерла, напівзігнувшись з протягнутою долонею. Піднявши голову, вона зустрілась очима із двома чорними глибокими колодязними ямами на зморшкуватій пустельній поверхні обличчя. Рідкі брови, що були схожі на висохле перекоте поле, з'їхались до перенісся, роблячи погляд їхньої власниці суворим і дещохижим. А скажіть ну, лікарю. Звернулась стара до Альберта, не зводячи очей з Ольги. А ваші санітарки миють руки перед тим, як хапати речі пацієнтів. О, пані Баронш, досвідчений співробітник. Вона вже не перший рік працює в нашому закладі і гарно знає всі санітарні норми. Ще кілька секунд стара дивилась на Ольгу, а тоді повільно прибрала палицю. Ольга Рвучко схопила валізи і розвернулася в бік ліфтів. Але її голкою проштрикнув холодний голос. «Пані Баранч, Лізо, ти це чула?» Звернулась стара до доньки. «Ти вихвалялась, що здаси мене в найліпшу тюрму. О, пробачте, пансіонат. А виявилось, ти привезла мене в діру, де працюють самі емігранти. Це ж треба. Не очікувала такого від тебе». Хоча що можна казати про людину, яка зрікається власної матері, для якої примхи і комфорт стають важливішими за родину? Ліза, певне, звикла до таких промов матері. Нічого не відповідала, лише дивилась кудись далеко поперед себе. Добре. Щось ця сцена занадто затягнулася. Я відправляюсь з пані Баронч до своїх покоїв. Раптом що, ти знаєш, де мене знайти. Адьо. «Пробачте», – втрутився Альберт. «Залишились ще зовсім маленькі формальності. Потрібно заповнити бланк з вашими даними і поставити підпис». Стара, яка вже майже наблизилась до Ольги, враз заціпеніла і почала повільно обертатися довкола своєї осі, мов велетенська гармата, команді якої наказали зробити залп в протилежному напрямку, ніж планувалось. «Що, мої дані?» «Та як ви смієте, ви, не вігласи, у вас що, поганий зором чи пам'ять геть відшибло?» Альберт явно не знав, як потрібно діяти в таких ситуаціях, тому що таких ситуацій в нього ще не було. Він не знав, чи залишати посмішку на обличчі, коли таке трапляється, тож він пробував її прибрати, але тоді йому здавалося, що він виглядатиме недружньо, і це ще більше нагнітить атмосферу, тож починав. Сміхатись знову. Збоку це було схоже на нервовий тик. Таке враження підсилювалося ще й стіканням рісних крапель поту з лікарського чола. «Я Мадлен Краус. Я видатна актриса театру і кіно. Я грала в театрі Франка та знімалась на кіностудії Довженка. І якщо вам потрібні мої дані, то ви їх з легкістю можете знайти в інтернеті». А за підписом приходьте в палату. Так вже й бути, подарую вам свого автографа. Ходімо, пані Барунш, покаже мені мої апартаменти. Вистукуючи палицею об кахельну підлогу, Мадлен переможним маршем покрокувала до ліфтів. Зайшовши до кімнати, Мадлен швидко оглянула її та поспішила до вікна. За спини Мадлен Ольга могла побачити, як завелось таксі, як все ближче і ближче підходила до нього донька старої, як вона відчинила дверцята і зачинила їх після того, як опинилася в салоні, як автівка обмалювала півколу територію пансіонату і як за нею зачинилася важка залізна брама. «Залиште мене само», – промовила Мадлен. «Я не хочу вас бачити». Ольга вийшла з палати і попрямувала до вбиральні для персоналу. Але ні тоді, як вона запалила першу цигарку і жадібно втягнула повітря крізь тліючий тютюн і жовтий фільтр, а ні тоді, як завершувала вже другу, їй так і не йшли з голови слова старої. «Я не хочу вас бачити». Щось ця фраза сколихнула в серці Ольги, витягуючи на поверхню болісні спомени, як пірнальники з молу старі монети. Ольга згадала, як 16 років тому вона так само стояла обличчям до спини матері, обливаючись сльозами і погладжуючи живіт. Наступного дня чергова медсестра захворіла, і Ольгу попросили відпрацювати зміну замість неї. Це було нескладно. Адже за всі роки перебування в «зелених пагорбах» Ольга встигла вивчити не лише свої обов'язки, а й обов'язки всього персоналу пансіонату, включно з головним лікарем. За інструкціями, чергова медсестра повинна була виконувати доволі багато функцій. Але на практиці все зводилось до гортання жіночих журналів і фарбування нігтів в день і перегляду комедійних шоу по маленькому телевізору ввечері. Мешканці пансіонату рідко викликали чергову медсестру, тож Ольга з радістю погодилась в перечутті легкого робочого дня. Зручно вмостившись в кріслі, Ольга побачила підкупу якихось медичних паперів стос глянцевих журналів про красу, здоров'я та стосунки. Витягнувши один з них, Ольга прийнялася гортати і роздивлятися кольорові сторінки – Щойно її увагу привернула якась стаття, як на пульті з номерами палат загорілася червона лампочка, видаючи відразливе дзещані. Подивившись на пульт, Ольга зрозуміла, хто саме викликав чергову. «Доброго дня, пані Краус. Чим можу вам допомогти?» А такої. Ви що ж одна за всіх працюєте?» «Ні, я просто підміняю сьогодні чергову сестру. Вона захворіла». Пояснила Ольга, немов виправдовуючись. Нехай, зрештою, це не має значення. Допоможіть мені з ковдрою. Я хочу, щоб ви закутали мені ноги. Ольга не йняла віри почутому. Ще вчора стара влаштовувала сцени, а сьогодні просить закутати їй ноги, вдаючи з себе немічну. Так, звичайно, пані Краус. Спромоглась стримати внутрішнє кипіння Ольга. «Знаєте, кличте мене просто Мадлен, а я вас зватиму Ольгою, ви ж не проти?» Ольга нічого не відповіла, лише дужче підібгала ковдру під ноги старої. «Ви мені чимось подобаєтесь», – продовжила стара. «У вас, ой, у тебе, очі дуже схожі на очі Лізи. Це моя донька. Вчора могло здатись, що вона непривітна, але це не так». Вона дуже чуйна і турботлива дівчина, як от це ти. Я одразу прочитала це в твоєму погляді». Ольга завершила з ковдрою і випростилась уважно слухаючи стару. «Ти пробач мені завчора, добре?» «Добре, пані Кр... Мадлен. До речі, а як ваше справжнє ім'я? Я так розумію, що Мадлен Краус – ваш псевдонім?» «Ольга, моє справжнє ім'я – Мадлен Краус». «Принаймні мені з ним комфортно, а те, що написано в паспорті, залиш лікареві і для формальностей». Вони посміхнулись одна одній, і Ольга повернулася до себе на пост. «Дивна стара», – подумалось Ользі. «Але, може, вона не така вже й нестерпна?» Та не встигла Ольга перейти до читання обраної статті, як червона лампочка з тим самим відразливим зищанням Змусила її повернутися до палати Мадлен. «Ольга, пробач, що тебе відволікаю, але чи не могла б ти відкрити вікно, бо щось в кімнаті трохи душно?» «Так, жодних проблем». Ольга швидко відкрила вікно і збиралась уже виходити, кинувши заради ввічливості. «Може, щось іще?» «Так». Мадлен трохи зам'ялась. Ольго, я побачила твої нігті. А що з ними не так?» Не зрозуміла Ольга. «Твій манікюр, він занадто яскравий. Пристойні дівчата так не ходять. Я б попросила тебе його змити». Ольга ушелешено закліпала очима. «Та що ви собі таке дозволяєте? Ви будете вказувати мені яким лаком користуватись. Може ви мені ще й білизну пристойно порадите?» «Знаєте, пані Краус, вам би слід було краще виховувати свою доньку». «Щоб вона вас сюди не здала, а мені моралі читати не слід!» Ольга розвернулася і, грюкнувши дверима, повернулася на місце чергування. Певний час вона боялася взяти в руки журнал, аби червона кнопка знову не загорілась. Але та мертвою цяткою стирчала на пульті серед десятків інших. Ольга взяла до рук журнал і почала читати статтю на психологічну тему, щось про те, що полігамність чоловіків – це еволюційно сформована особливість. Ольга дійшла до того місця, де аналізували статеве життя шимпанзе, як знов запалав червоний вогник з відразливим зищанням. Однак санітарка твердо вирішила, ні за яких обставин не підходити більше до Мадлен. Вогник згас, зищання припинилось. І Ольга продовжила знайомство з любовним світом приматів. За кілька речень червона лампочка загорілась знову. І Ольга, уявивши собі картину, як стара пише на неї скаргу директору пансіонату, відклала в бік журналу і подалася до кімнати Мадлен. Те, що побачила Ольга за кілька секунд, ще довгий час стояло в неї перед очима. На підлозі, в самій нічній сорочці, Лежала Мадлен, розкриваючи і закриваючи рота, мов лялька-черевомовця, в надії схопити повітря. Подальший хід подій Ольга змогла відтворити для себе лише зі слів лікарів пансіонату. Виявляється, вона вчасно їх викликала, повідомивши всі необхідні симптоми хворої, і коли ті прибули на місце, то застали Ольгу за масажем серця, який вона робила досить професійно. Так їй сказали. А ще порадили бути пильною з пані Краус, адже серце в неї справді слабке. За півтори години Мадлен вже усміхнено повернули до кімнати. Ольга почувалася винною, що накричала на стару, і вирішила завітати до неї, аби поцікавитися про її здоров'я. Вже перед самими дверима Ольга, завагавшись, розвернулась і пішла шукати змивку для лаку. Коли Ольга вже з безбарвними нігтями повернулася до палати Мадлен, то застала там Альберта зі ще двома медсестрами, які робили обхід стареньких. «А ось і наша героїня. Я якраз розповідав пані Краус, як ви її врятували». Альберт сяєв, мов ялинкова прикраса. «Думаю, ви хочете подякувати їй особисто, тож не заважатиму вам». Лікар попрямував до виходу слідом за медсестрами. А коли проходив повз Ольгу, прошепотів на вухо. «У мене в кабінеті о восьмій». Ольга провела його поглядом, неначе бажаючи щось запитати. Насправді ж вона була розгублена і пригнічена. Як їй тепер говорити з людиною, яка через неї ледь не померла? «Ольга, дитину!» Стара, немов відчула переживання Ольги і заговорила першою. «Прикрий щільніше двері і підійди ближче. Ось так». Добре, я тобі невимовно вдячна за свій порятунок. Мадлен, та що ж ви? Це ж через мене у вас напад стався. Ех, перестань. Старі годинники перестають показувати вірний час і забігають то вперед, то відстають, допоки зовсім не стануть. Що вже казати про серце? Моє вже відбило не одну тисячу годин. Та що ти як не жива? Стоїш, блідає, мовчиш. Ти що, свідомість втратить, надумала? Зважай, я тебе навряд чи зможу врятувати. Ольга ледь посміхнулася, але стара сприйняла це як гарний знак. Дівчинко, я хочу, щоб ти дещо зробила. В мене сьогодні другий день народження, тож я хочу його відсвяткувати як слід. І якщо ти складеш мені компанію, я тобі буду дуже вдячна. Там під ліжком стоїть моя валіза. В синю сукню я загорнула пляшечку гарного червоного вина. Дістань його, і ми з тобою трохи повеселимося. Мадлен, ви що зглузду з'їхали? Ви ж щойно ледь не померли. Але ж не померла? Я це вбачаю гарною прикметою. Ольга ще певний час опиралась, та зрештою здалась. І прекрасний букет запахів наповнив кімнату, коли вправні руки санітарки – Проштовхнули корок залізним пінцетом всередину пляшки. Червоне вино заповнювало собою скляний медичний посуд, переливаючись в променях передвечірнього сонця, мов дорогоцінне каміння. «За тебе, Ольга! За твою щиру і добру душу!» Краї склянок вдарились одне об одне, здіймаючи штормові хвилі всередині. Сонце за вікном сповзало все нижче до горизонту. В такт йому... Рівень вина у пляшці повільно наближався до вигнутого дна. Тіні робились довшими, лягали хитромудрими сплетіннями на залиті янтарним світлом стіни. Сміх жінок просочувався попід дверима і розходився коридором у осінній туман, клубився вгорі і зависав на довгих плафонах ламп. «Я хочу тобі дещо подарувати!» Мадлен витягла з кишені старезну шпильку для волосся. Це особлива річ. Вона для мене багато важить. Це шпилька – це все, що залишилось мені від моєї матері. Вона подарувала мені її невдовзі, як я закінчила школу. А за півроку її не стало. Приміряй, будь ласка». Ольга прийняла з рук Мадлен шпильку і, покрутивши перед очима, зашпилила волосся. «Сказати, що шпилька була страшною, не сказати нічого». Передбачалось, щоб периметр виробу вкривали перлини. Зараз же половина з них повідпадала, і решта нагадувала собою посмішку хокеїста. Кольори, що були колись яскраві, вицвіли, і фарба пооблуплювалась, мов, на нереставрованій фресці. «Вона жахлива, так?» Скоріше ствердила, ніж запитала Мадлен. «Я знаю, але справа не в зовнішньому вигляді, а в значенні». Я хочу, щоб вона була у тебе. Але чому ви не віддали її донці? Стара нічого не відповіла. Лише зробила невеликий ковток зі своєї склянки. Знаєш, Ольго, ти дуже красива. Так-так, не сперечайся зі мною. Я хочу промовити останній тост за твоє щастя. Хочу, аби тебе спіткало велике і красиве кохання. Ти на це заслуговуєш. Дякую, Мадлен. Сподіваюсь, що так воно і буде. А чи не є зараз? Якось дивно запитала Мадлен. Ви про що? Про головного лікаря, пана Качура. О, та ні. Він одружений чоловік. В нього двоє прекрасних діточок, Іванка і Андрійко. Ви, напевно, могли щось не так подумати через його уважне ставлення до мене. Але, запевняю вас, він так ставиться до усіх. Він дуже добрий. І що ж, він всіх запрошує до себе в кабінет після закінчення робочого дня? Ольга зробилась німою і знерухомленою, неначе під час дитячої гри. Коли до тебе торкаються і за правилами ти не можеш навіть сіпнутись. Я стара, але не глуха, продовжувала Мадлен. Добрий слух, це одна з якостей хорошого актора. А якщо і так, то яке вам до цього діло? Ольга. Ти стала для мене якоюсь особливою, не знаю навіть чому. Ти запала мені в серце, і я щиро за тебе хвилююсь. Цей Альберт Михайлович, цей нахабний нарцис, не вартий навіть нігтя з твого мізинця, він хитрий, підступний і покине тебе при кращій нагоді. Це не так, ви нічого про нас не знаєте. Я знаю навіть більше, бо прожила довше. Я бачила таких, як він, десятками. Вони виялись довкола мене, не даючи проходу. Знаєш, можливо, я б не наробила робила стільки помилок тоді, якби мені хтось сказав те, що я тобі говорю зараз. Мадлен, я дякую вам за турботу, але дійсно не слід. Все добре. Нічого не добре. Голос старої почав набирати якихось ворожих ноток. Зовсім не добре. «Він використає тебе і покинемо в ганчірку, яку викидають, коли та стає занадто брудною». «Мадлен, ви забуваєтесь, це вже переходить у межі». «Я рятую тебе, Ольго. Як ти цього не розумієш?» Стара вужем звивалась на ліжко і зблискувала вогниками в очах. «Дякую вам, але я того не просила. Вже доросла і розберусь сама». Ольга, ти не лишаєш мені вибору. Я благала тебе, але ти не почула. Я завтра ж напишу про вас із качером директорові пансіонату. Щось немов хруснуло всередині Ольги. Ніби хтось у лісі наступив на суху гілячку. Іначе нічого страшного. Тільки цей хтось хижак за два метри від жертви, яка до того безпечно собі послась. «Дякую за вино». Ольга піднялася і швидко покрокувала до дверей. І вже перед самим виходом зняла шпильку і жбурнула її старій на ліжко. Була майже восьма, тож Ольга відразу попрямувала до кабінету Альберта. Вона прочинила двері і зайшла всередину. Світло було приглушеним. Альберто облаштував свій кабінет в класичному стилі. На стінах висіли канделябри зі свічками. «Привіт, кохана! Я вже зачекався на тебе!» Він вийшов з-за столу, наблизився до Ольги і почав її цілувати, повільно подорожуючи рукою по білому халату санітарки. «Зачекай!» – попросила Ольга. Та Альберт нібито не чув її. «Ну, зачекай же!» Ольга вирвала з його обіймів. «Я маю тобі дещо сказати». «Я слухаю!» Переводячи дихання, відповів лікар. «Альберте, я не знаю, як це сталося, але Мадлена та новенька все знає про нас». «Ти впевнена?» «Так, вона сказала, що напише заяву про нас із тобою, директорові пансіонату». «От, це дуже погано, чорт, забирай!» «Я знаю». «Ні, не знаєш!» Майже кричав Альберт. «Не знаєш! Це не ти одружилась на грошовому мішку, від якого зараз залежиш! Мені місяць лишився! Місяць, розумієш? І тоді я зможу нарешті стати завідуючим відділення в пристойній лікарні, а не в цій дірі! Я вийду звідси на свободу за місяць!» Я позбавлюсь цього мішка з грошима і буду вільний Ми з тобою будемо вільні І нарешті по-справжньому разом Нам не доведеться більше ховатись А ти мені говориш, що якась жалюгідна стара Може все це зруйнувати? Все, до чого я роками йшов Все, про що ми так мріяли Заспокойся Не заспокоюсь, не заспокоюсь, дідька його матері він впав у крісло і почав масажувати скроні. «Ну, добре, добре. А якщо ти спробуєш її вмовити, вона ж до тебе ніби нормально ставиться». Я пробувала, не виходить. «Ну, то пробуй ще!» Знов зірвався Альберт. «Не кричи, з того користі не буде». «Пробач, я щось цей, занадто. Я спробую з нею ще раз поговорити». Заспокоїла лікаря Ольга. «Дякую, я вірю, що ти зможеш. Ти дуже розумна, ти...» «Годі вже...» – перервала його Ольга і наблизилась до крісла, розтібаючи білого халата. Протягом наступних днів Ольга докладала всіх зусиль, щоби вмовити Стару не розповідати директору пансіонату про їхній зв'язок із Альбертом. Але Мадлен була невблаганною і щоразу повторювала, що вже скоро... Вона все розповість директорові. Хай лише сил набереться, аби сама могла піти до нього в кабінет. Ельберт помітно змарнів, схуд, і шкіра йому зробила сірою з синцями під очима. Він знов почав палити і перестав так часто усміхатись, як то він полюбляв робити раніше. Ліза, донька старої, за весь час так жодного разу й не навідалась до матері, та Мадлен це, здається, не так вже й бентежило. Все, що її обходило, це порятунок Ольги від бридкого лікаря нациса Вона не втомлювалась повторювати свої улюблені санітарці. «Покинь його, бо буде гірше». Але покинути лікаря так просто Ольга не могла. Великі надії маленьких жінок згубила, як відомо, не одну долю. Якось ввечері, коли весь персонал, окрім чергової медсестри, вже пішов, Ольга затрималась під приводом того, що не все встигла прибрати. Зі шваброю та відром вона зайшла до вбиральні, нібито по воду, а насправді в пошуках повітря. Їй потрібна була лише маленька булька, вміщена до пластикового шприцу. Перевернувши сміттєвий бак, вона знайшла у місті його нутрощів те, за чим прийшла. Сховавши шприц із булькою до кишені і набравши відро води, Ольга попрямувала до палати Медлен. Беззвучно причинивши двері, Ольга ввійшла до кімнати. Стара спала глибоким сном, на що вказувало розмірене хропіння. От ти добре!» – подумала Ольга і дістала з кишені шприца. Місячні промені пробивались крізь наполовину закриті фіранки. Стара мала катетера в руці, а отже укол Ольги не повинен був її розбудити. Набравши трохи повітря з місячним пилом, Ольга впустила його до вени старої. Вона знала, що все станеться дуже швидко, а отже часу в неї небагато. Ольга заховала шприца назад до кишені і розвернулась була, щоб виходити, як почула слабкий голос Мадлен. «Дякую, доню!» Ольга поглянула круглими від страху очима на стару. І та жестом попросила її нахилитись. Коли Ольга наблизилась до Мадлен, та вклала їй у руку свою шпильку. М'яка посмішка застигла на вустах старенької. Кінець. Володимир Старченко. Остання роль Мадлен Краус. Озвучив Сергій Левчук.